Bismillahirrahmanirrahim. Merhəmetli və rəhimli Allahın adı ilə. Ələm tərə kəyfə faələ rabbukə biə fil. Rabbinin fil sahiblerine nələr etdiyini görmedin mi? Ələm yəcəal kəydəhum fī tədlil Məyər Rəbbin onların hiləsini dolaşığa salmadım və ərsələ aləyhim qayran əbəbil Onların üzərinə qatar qatar quşlar göndərdi tərmihin bi min O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərt gildən daşlar yağdırdı. Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.